Ja, tak. Ja, tak. Og hælder du den. står det? Hovedvarler! Hervarler! Ej, men jeg så meget, jeg er der. Åh, der var ikke penge nok. Okay. Fedt. Ja, tak. Jeg har måske selv været tjene, bestilt en drink ved en presset bartender, eller undret over, hvad der egentlig bliver snakket om på restauranterne, når den sidste gæst er gået. Mit navn det er Anne Lund, og du lytter til programmet, hvor mig og mine ugenlige gæster dykker ned i bagsiden af at være en del af den danske restaurationsbranche. Og i dag kan jeg love dig for, at du virkelig bliver en del af den. For som du måske kan høre, så sidder vi ikke øh, lige frem i et lydisoleret, lækkert, sfo lukkende studie. Men vi sidder nemlig nede på en restaurant i Indre København efter en rigtig lang øh, fredagsservice. Wow, Skål. Ja, tak. <laughs> <Just for that. laughs> øhm, jeg har simpelthen fundet en restaurant, der først og fremmest vil øh, lukke mig ind. Men også øh, lade mig interviewe de tjenere, som har arbejdet efter en lang fredagsservice i aften. Vi skal høre om, hvordan aftens service er gået, hvad de hader allermest ved det sted, de arbejder. Og så skal vi også igennem en lille Jeg har aldrig-runde, som er den her drukleje, men jeg har lavet det om til en tjener edition i stedet for. Men øhm, selvfølgelig skal vi have introduceret de første gæster i denne runde. Vi har øh, Nikita, som også har været nede før. Hejsa. Ja, så har vi Rose og Anna. Yes. Yeah. Ja, tak. Um, og normalt så plejer jeg jo altid at uh, få tilsendt uh, mine gæsters uh, CV og uh, introducere dem ud for det. Men jeg har jo faktisk aldrig mødt Rosa og Anna før. Det er jo første gang, jeg møder jer i aften. Um, så jeg tænker, at vi bare lige starter fra en ende af her. Så jeg kunne bare godt lige tænke mig, at I sagde navn, alder og hvor mange år I har været i branchen. Jamen, jeg hedder Anna, og jeg er til år og har været i branchen siden jeg var 14 år. Til nu. Og jeg stopper ikke. Laver du noget ved siden af, eller er du fuldtidig i branchen? Jeg er her, og så er jeg også øh, ved et andet job, et bureau, designerbureau. Wow. Wow, ja. beautiful. <laughs> <Ja>. <laughs> så er det ligesom en uh, side vi, uh, vi har her ved siden af. Ja. Øhm, Nikita, har du lyst til også at introducere dig selv? Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder Nikita. Jeg har været i branchen i 17 år. Ja, uh, yeah, I know, right? I'm a dinosaur. <laughs> Og øh, har lavet alt fra øh, kaffebars, hyggebarista til cocktailbestyrer. Cocktailbestyrer. Cocktailbar-bestyrer. Ej, bar det er så stilet, du har det, og, der. Ja, ja, yeah, yeah. Og restaurantchef og Al, alt muligt. opvasker. Ja, helt det hele i virkeligheden. Yeah. Og er stadig i branchen. Helt sikkert. And I love it. And you hate that. Ja. Yeah. <laughs> Og så har vi rosinen i pølesænden. Har du løseren? Rosinen Rose. Rosinen Rose. <laughs> ja, mit navn er Rose. Jeg er 23 år, og jeg har været i branchen i 10 lange år. Hold da op. Ja. Det gav jo også et eller andet. Ja. Læ det trænger du lidt <laughs> på, jo? Ja, altså det er mere sådan af nød end af nydelse, tror jeg. Hvad betyder det? Øhm, mm. Det er convenient. Og... Uh, det er også et spørgsmål om pest eller kolera. Altså, jeg arbejder fuldtid i en uh, daginstitution ved siden af. Det okay. er pest -delen. Og så har vi kolera. Ja, så har vi cholera, ja okay. Ja. Hva, hvad drømmer du egentlig om? Det lyder ikke som om, at du tænker, at restaurationsbranchen for dig er et uh, moneymaker, du bliver kommer til at blive ved med at være i. Det håber jeg ikke. Uh, det, jeg vil optimalt set gerne være deltidspsykolog og deltidskunstmaler. Wow! Så er der jackpot. Okay, shit. Ja. Det lyder meget som en Netflix-film, jeg har lyst til at se på mm, eller noget. Okay. <laughs> Nej, jeg har skrevet min memoir, skal jeg nok <laughs> Så hvis der dig. sidder nogen derude og godt vil lave en... Ja, jeg selv, ja. Er det ja, form, ja. <laughs> jeg er billig til salg. Ej, det er for, <laughs> ja, <laughs> Ligesom alle andre i <laughs> restitutionen. Ja, det præcis. <laughs> I hvert fald øh, til dig, der lytter med, så... Øh, og vi, vi sidder jo efter en service. I tre har okay. jo faktisk været på arbejde i aften. Mm. Og jeg har fået lov til, at imens jeg var på arbejde, så har jeg siddet og drukket lidt øl her nede for at ligesom ja. at gennemskue, hvad sker der hernede, og ja. hvordan er det. Du har lige siddet og spioneret lidt. Det har derude, jeg nemlig. Øhm, og vi sidder jo også og drikker lidt øl her. Og øh, Nikita, jeg kan se, du, du har simpelthen sat... Jeg ja. har sat en flaske på bordet og En krammer, ville man jo sige, på nogle restauranter her i, i København. Jeg vil jo kalde det en flad lussing. <laughs> ah, Amaro Montenegro, det er kun van en krammer. Ja. Jeg Så der var lige et lille shout out til nogle andre restauranter her i København. Jeg tænker i hvert fald, at den står der i grunden. Og jeg ja. ved i hvert fald, at mange af de steder, hvor jeg har arbejdet, jeg har også selv været i branchen i 8 år, der startede vi altid især weekend-servicerne. Dem startede vi altid lige med en flad lussing, som jeg har lyst til at kalde det. Men et lille shot inden service, som gik i gang, fordi så er stemningen ligesom langt. Ja. Så tænker, inden vi fortsætter med ja. programmet, kunne du så ikke lige klæde os lige og få... Jo, det gør vi. Det hedder jo et fagligt møde. Jeg kan mærke, at jeg skal have en lille en... Okay, ja, fordi det der, siger, er det sådan der? Ja, det tror jeg. Der er ligesom ja, et, et halvt shotglas. Jeg ved ikke engang, hvad det er, det her. Jeg ved heller ikke, hvad det er. Ej, det er toplækkert. I vil elske det. Det er rigtig vanske. Det er det lide lide sådan noget færnet med, der jeg vil drikke til mine sidebarer. Og der kan jeg bare sige dig, at øh, tak. jeg er jo verdens dårligste bartender, når jeg siger sådan noget. Men jeg kan ikke lide ej, jeg finder hader. Jeg hader fjerne branker. det er da også rart. Så jeg vil aldrig nogensinde servere noget for jer, som smagte af fjerne. Så det behøver. Jeg ikke. dufter lige til den. Jeg dufter når jeg skiver lille kirsebær i den. Den dufter lidt sødere, kære mig. Ja, det er det også. Og, også meget oh. og Jeg får sagt, lyst til det. at sige god service, men sexy, sexy service. Yeah. Vi plejer at sige sexy service her med, ja. Okay. Jeg får lyst til at sige øh, god sexy service og, <laughs> og velkommen til dagens program. <laughs> <laughs> Wooh! Det er forhånd, Peter. har ja. fået den Nej, så slemt er det ikke. Ej, det er det faktisk ikke. Jeg var lidt dramatisk, at jeg kunne mærke. Ja. Men som sagt, så har I tre jo alle sammen været på arbejde i aften, så jeg kunne rigtig godt lige tænke mig at høre sådan, hvordan er aftenen gået i aftenen? Altså, hvad der sket i løbet af den her service? Har der været gode eller dårlige bruger? Altså, jeg kan jo starte stille ud. Ja. Kom det er måske med. Lidt, lidt kedeligt for lytteren. Men jeg synes faktisk, ud af de andre dage, vi har haft, har det faktisk været en super god men hvad der skete i de andre dage? Det var kedeligt. Jamen, der var ikke sket noget. Nej, altså, altså sådan, der har været perfekt travl, og alligevel har jeg ikke været noget at lave. Altså i dag. I dag. Ja. ja. Men også festligt, ikke? Vi kunne spille noget rigtig grinende musik, og sko ret højt ja. op, og folk har ballet drinks. Fuldstændig, ja. Altså i dag, i dag. Og kreative drinks. Kre Når jeg ja, det det rigtigt ja, vi, der vi, var vi, nogle mennesker, vi, vi blev presset i dag. Der var jo skulle skulle... gæster, ja. som blev ved med bare at være, jeg ved ikke engang, hvad der skulle være et pris på. 1.500 eller sådan noget til sidst. Og hvor mange var det? tre mennesker. Og det skal jo lige sige at kuvertpris, det er jo, hvor mange penge per person bruger ved Det er ved yes. ja. mm -hmm. ja. Så de havde en kuvertpris på 1.500 rur. Det Jeg vil skyde på, den har ja. været der omkring, og normalt hernede i weekenden, så er den på sådan noget 530-540, altså i gennemsnit, selvfølgelig. Ikke? Ja, klart. Nu har jeg jo selv fået lov til at være en uh, drikkende gæst hernede i aften og det første, jeg lød mærke til, det var Der var enormt højt musik, det er korrekt. Mm. Og det personligt elsker jeg det jo. Æ, også fordi i min år i restaurationsbranchen, har jeg nok fået enormt dårlig hørelse. <laughs> <laughs> Æ, fordi man har hørt på samtlige ting, der har larmet lige ind i øregangen. Men jeg synes, at hver gang at jeg var på arbejde, så var der altid en eller anden Karen der bed mig om at slukke for musikken eller skru ned hmm. eller ja. et eller andet. Har, yes. har I også de oplevelser med gæster hernede procent. Altså sådan er det på hver vagt. Men, er det rigtigt? Men, men vi, kita hun er men en vi skruer øh... ikke ned her. Nej. Vi skruer kun op. Men hvad så Beder I så bare <laughs> gæsterne om at skrive, nej. Eller? Men altså, det er jo fordi, jeg har det sådan, nu er det jo lidt afsløret i det at sige, nu er det med ligesom mig, der bestemmer, hvor højt musikken skal være hernede. Og jeg har det sådan, man må beslutte sig for, hvilket koncept man gerne vil eksekvere, og så må man holde fast i det. Fordi hvis nu du kommer her ind, en aften, jeg siger, du går spontant forbi, at jeg går hen og du tænker, fuck for nice, fed musik, og det er højt, og så kommer du igen ugen efter den samme dag, en fredag, og så er det pludselig Frank Sinatra, og sådan en jazz eller, eller hvad vuggen. ved jeg, så tænker man jo, man kan jo ikke regne med, hvad det er for en stemning, der er noget, Så jeg er meget sådan, det er noget med at finde ud af, hvilken stemning vil vi vil gerne have, og så er det ligesom det så rykker vi på det. Jeg vil sige, at de ja. fleste er jo os. Er med på den. Og det er jo også noget af det, der gør, at der for eksempel var dem tidligere, som bare blev ved med at sidde og drikke. Ikke? Fordi at der ligesom er en festlig stemning her. Men for det meste kan man jo også godt shoofe den. Altså hvis der er hvad betyder nogen, der klager. Ja. Det betyder, at så siger man, vi jeg går lidt lige op ned. og skruer lidt ned. Og så skruer man måske to takker ned. Og så er det sådan en mental game. Mm. Ja. Nu har vi skruet ned. Kan vi du ikke høre ned. det, eller hvad? Det er sådan Kajtans <laughs> ja. nye klæder, med løb. Right. Ja. Ja. Så vi snyder lidt hernede. Men, like a charm. Det synes jeg jo er meget nice, fordi at jeg, mange af de steder, hvor jeg har arbejdet, der har man stadigvæk levet under den her gamle norm omkring, at gæsten har altid ret, så man vil ikke være til scene for gæsten, hvor jeg netop også altid, som det lyder som I gør, altid at siddet og tænkt, men vil man ikke heller sætte rammerne for, hvad det er for et sted, man går ind til, mm. i stedet for at man sådan, hver dag er det et nyt sted, mm. man Lige træder præcis. ind til. Altså, forstår jeg hvad jeg mener? At mm. det bliver sådan lidt... Når men hvis jeg gerne vil sidde og drikke mig Steve til et sted der øh, lyder ligesom Crazy Days Daisy i Sønderland, så vil jeg gerne vide så så det der. Ja. Derovre, og og så, så, så vil jeg så blive vildt skuffet, fordi der sidder en eller anden Marianne over i hjørnet, der ja. sidder og siger, her, det er lige lidt højt at høre, så der og Chris Brown der." Netop her. det du siger, men man er jo også nødt til at tage hensyn til de andre gæster, som godt vil høre musikken. Og der er også nogle dage, hvor når vi for eksempel, altså når vi går og åbner restaurant ind der gæster, så hører vi jo tonser høj musik. Ja. Og vinduerne er ret tynde, og det er som oftest noget hardcore 90's trance eller et eller andet. Der prøver bare ud af højtalerne. Så nogle gange, når folk kommer ind, så tror jeg, at de også lige er sådan lidt, hvad fanden foregår der? Fordi de for, hører det der udenfor. Men får I slet ikke nogen klager? Fordi der ligger jo en ret gammel Københavner bygning. Det Jamen, her, kan det er vores kontor, gøre. der ligger ovenpå. Oh, right. Mm. Smart. <laughs> yeah. Very smart. Så det, altså note det til alle restaurantene ejer ja. i hele København. Bare køb bygningen. Mm. By the whole building. Problem solved for life. <laughs> um, Rosa, hvad, hvad var dit bedste borg i aften? Mit bedste borg? Yeah. Øh... Ingen. Ingen. Hvorfor? var der ikke nogen, der var det bedste bor? Nej, jeg synes faktisk, at bor 41, at de var rimelig fabelagtige. Men de kunne også godt blive mig. Altså de tre damer? Nej. Har jeg husket forkert? Altså de fire, det var bor 43, var Tørntop Bællebordet. Det var nemlig Tørntop Det De var fandme nogen søde nogen, og den ene af dem lignede sindssygt meget ham fra Fight Club, som ikke er Brad Pitt. Så jeg var allerede der, sådan have a connection. Men hvorfor ja. var det, at det var dit bedste Hvad de var det, de gjorde? De var Og de tog imod med kysshånd. Altså, de, ja. de synes bare, at det var dejlig mad, dejlig drinks, der var ikke noget. Og de, igen handler det måske også om, at de så netop greb konceptet, ikke? Hvor altid dem, der er lidt sådan nogle sure mukker, det er dem, der gerne vil have tingene anderledes. Men de kom er. også ind og vil gerne have en god aften. Mm. Og ja. der er bare så stor forskel på folk, der kommer ind, hvor det er sådan noget kan vi få en flaske postevand og et eller sådan. Mm. Det siger jeg ikke, man ikke må, men det er bare sådan, lad os nu give en ordentlig aften. Altså. Og de havde tillid til, at vi kunne give dem en god aften. Ja. Også det. Altså, ja. de havde sindssygt meget tillid, fordi de fedeste bror, synes jeg, her, det er dem, der har tillid til en. At man har tillid til, at man kommer med de gode forespørgelser i forhold til mad og drikkevarer, og, det, og vi fik jo lov til at være sindssygt kreative ja. med deres cocktails. Og selvfølgelig, det sætter der lidt gang i, det der pres med og nu skal vi køre med at finde ud af, hvad fanden vi skal lave. Men er det fordi, at der kommer en eller anden sådan form for anerkendelse omkring, at der er nogen, der stoler på dig, og det arbejder du yder over lige nu, eller er det bare fordi, at det er sjovt at bare få sådan der fri leg? Jeg tror, det er en blanding. Hun en blanding. Der er selvfølgelig en anerkendelse i at jeg udviser, at jeg er en god tjener. Fordi hvis du ikke udviser mig en god tjener, så vil jeg aldrig spørge dig. Mm. Øh, og så er det også bare, det selvfølgelig fri leg. Altså, ja. Men der er jo to forskellige slags gæster. Altså, der er jo gæsten, som synes, at god service er, at tjeneren er usynlig. Ja. Og at man ikke lægger mærke til dem i løbet af og hele aften, og at de bare sådan lige ninja-agtigt ind og ud, ja. øh, så man kan have fuld fokus på det selskab, man nu er i. Og så er der den... Modsatte gæst, som synes, at god service er, at man har syg nice jargon eller interaktion med tjeneren, og at man ikke hygger sig med dem i løbet af aftenen. Altså sådan en personlig servering, og det er virkelig meget det, som vi gør os i hernede. Ja. At det skal være personligt, og man gerne. Altså, vi må have vores eget tøj på, vi må, du ved, man må gerne hygge snakke med gæsten. Men det er der bare nogle gæster, hvor de sådan. Må fortælle noget til mig. Ja, men <laughs> helt sikkert. Det... Jeg synes, at de sværer at bruge. Ja, nej, jeg forstår uh. 100 hvad I mener, at det, det er virkelig, at øh, nogle gange, at der er et klientel, der bliver mismatchet omkring, hvor det er, de tager hen. Fordi personligt elsker jeg også de der steder, hvor jeg kan se, hvad det er for nogle individer, der er med til at gøre, at min aften bliver enormt god. Det er måske også, fordi jeg er enormt farvet af branchen og ved, hvad jeg sætter pris på. Og så har jeg netop også oplevet de der gæster, som er sådan, hvorfor er du er nede og afbryder os hele tiden, eller mm, hvorfor ja. er du interesseret i at anbefaler sådan nogle ting, vi har ikke altså sådan lidt spurgt ja. faktisk. Det ja, ja, ja. Ja. der er faktisk noget, der bliver fornærmet over. du afbrød ja. mig her, ja. her hvad bilder du dig ind <laughs> ja. altså, du er jo her hos os, og det er jo lidt vores job at komme ind og sådan, vi er jo værter ja. altså vi skal jo, de betaler jo for en service og service er, at vi spørger, hvad de har brug for ja. Nej. Altså, og så betaler de for den 100%. og så det, kan det godt være lidt svært at sådan, gøre sit job ja. og føler man gør det godt ja, ja, men det er også fordi, vi er alle sammen i underført tidligere programmer, vi er alle sammen naturvinskurtere hernede <laughs> Ja, vi, jeg har jo lavet, øh, jeg har lavet et afsnit omkring, øh, kender du tjener-typen, hvor at, øh, jeg har de øh, anonyme maden, eller to sultne piger med, øh, der fortæller omkring, hvilke tjener de ikke bryder sig om, og der giver de det, øh, man prædikat, det, ja, det tror jeg, man gør, ja, øh, omkring, at der er naturvinskurtet. Som er den tjener, der altid sætter sig ja, noget på hovedet. Vi kan godt at komme meget til. <laughs> folk her. Hvad tænker I om det? Fordi at jeg ved jo, at jeg selv har været den tjener, nu hvor jeg ikke er en del af branchen mere, så synes jeg jo faktisk også, at det er enormt irriterende. Altså jeg synes ikke, det er irriterende, når folk gør det. Men det kommer også meget ind på, hvordan det bliver gjort. Hvis det virker sådan performativt, så synes jeg også, det kan være irriterende. Men jeg tror, vi prøver bare generelt bare meget at være os selv ja. hernede. Der er jo en forskel på at trække en stol hen til bordet og lige ja. sætte røven i siddet. Og så ja. Det kan jeg, jeg bare godt finde på, men kun hvis yeah. jeg virkelig har en, en grineren connection med gæsterne. Altså yeah. jeg vil aldrig gøre det med sådan en random, men hvis jeg har haft en sjov øh, pingpong med nogen eller et eller andet, mm. så kan jeg godt finde på at sætte mig ned på deres stol. Jeg har også engang spist gæsters mad for sjov. Ja. <laughs> altså ikke sådan der. Ej, ej, ej. Du er gået hen til dig og spiller du kan godt blive buddies med dine øh, gæster. Ja, det kan, ja, det altså, kan det jeg kan sagt. Ja, kan, kan, det, kan, jeg, kan sådan. du deres mad? Ja, altså det har jeg gjort som jokes altså, sådan, på tidligere restauranter. Så sådan, at hvis jeg har haft virkelig god pingpong, så er jeg sådan, hvad skal jeg ikke lige? Skal jeg? hvis For eksempel var der engang et, øh, nogle gæster ved på et bord ved det tidligere restaurant, jeg arbejdede, som øh, er sådan, der kommer ned og serverer rødvin, så de sådan, vil du ikke også smage? Og jeg er sådan, jo jo, og så rækker de mig en af deres, deres vens glas, simpelthen. Og så tager jeg det, og så sådan, jeg ikke også de sådan en halloumi frit der, og de er sådan, jo jo, du tager bare. Og så Ej, det kigger jeg. En lille <laughs> The Det er audacity. The audacity yeah. Yeah, I have no shame. Ej, det ville jeg synes være så grænseoverskridende, hvis der var nogen, der gjorde det ved mig. Altså, det var jo kun fordi, der var en fælles forståelse af, det var okay. Altså, de ja. inviterede jo. Okay, men for egentlig at svare på dit spørgsmål, jeg stillede sådan her, Anna, hvis du skulle fra 1 til 10 rate, hvordan den her service har været i aften, mm. hvordan har den så været? Helt klart en 8 eller en 9. Er. Okay, det er godt. Altså, vi, vi mangler bare, manglede at havde virkelig havde skruet op for musikken til sidst, okay. og du kunne gå til at trække videre her. Det er en er for mig, og det har jeg oplevet. Det er en er for mig. Altså, for gæsterne eller for personalet? Altså, men, når vi har også gjort det med, med gæsterne. Vi havde på et tidspunkt, ja. vi havde, hvor, oh hvor det kom fra, det var, synes det sjoveste bord, og de sad faktisk lige her, hvor vi sidder. Ja, det var perfekt. Og det var, altså, fuld altså, fart på. Okay, Både og de havde nok været hos hos 55 os. år gamle. Ja, ja, ja. Og vi, ja danser, drikker. Altså med gæsterne også. Med gæsterne, det var ikke Vi dansede forbi dem, ikke? Det var ikke sådan, at vi joinede deres lille dance circle, men sådan de stod sted, og lidt og dansede her. det par ud, og var sådan, ah, ja, ja ja ja. Jeg har nogle videoer du kan se senere. Ja. Det var jeg rigtig ja. gerne at se. Det var jeg rigtig at ja. se. Det, ja. var det, kan se. Var det er skrænt siger. Det, det for sådan, en en, ja. uh, Niki, så hvordan synes ja. du servicen har været i aften? Jeg synes det har været en god, en god og grineren service. men jeg tror også jeg ender på en 8, men det var også bare jeg tror den fest du ønskede havde der været, hvis der bare lige havde været 15-20 gæster ja. mere. Ja. Ja. Hvor mange gæster har jeg haft? Jeg har haft 106. Og hvor mange har I plads til? Hvis vi kører to, helt fuldtidigt omkring 150. Men det var ligesom om, at det var mest i midten af aftenen, og så tyndede det ret hurtigt ud. Ja. Hvor det der med, hvis du ligesom kan holde folk, der siger, så siger det lidt nemmere at skabe den der fest. Fordi det er lidt svært at bare skrue helt op på Sean Paul, når der sidder 30 mennesker i restauranten. <laughs> altså så virker det sådan lidt, hvad fanden laver I, i stedet mm. for, man, hvis der sidder mange, og de ligesom, folk har en fest med hinanden, ikke? så er det lidt sjovere. Helt sikkert. Rosa, hvad siger du? Jeg synes, at det har været dejligt. Øh, der har også været nogle røvholder, men de fleste af dem har, har været røvholder. Er du været lidt uheldig? Nej, ja, ja. det vil jeg vil gerne ja, have. Det juice. <laughs> Hvem har været røvholder, og hvorfor? Jamen altså, en halv time i at køkkenet lukker, kommer der jo en walk-in på ni paks, som var blevet informeret i døren om, at, øh, at man skulle bestille menu, hvis man var. Ni personer. Og, og det havde de sagt ja til. Okay. Altså, vi har sådan en tasting og så er der eller menuen Og hvis man er over seks personer, så skal man bestille tastingmenuen. Det havde de accepteret, det vilkår. Og så sætter de sig ned. Jeg går ned for at tage deres bestilling. De vil ikke have menuen. De vil have karte. Jeg siger til dem, I er blevet informeret om, at I skulle vælge menuen. Det har I også sagt ja til. Det vil de ikke. Og så var der to, der skældte mig rimelig meget ud. og øh, Hvad sigt? sagde de sagde, at øh, de håbede, at øh, vi mistede penge på dem, oh når nu, God. at vi havde så rigidt et system, og som ikke til gode så mennesker, eller som ikke til tilgodeså gæsten. Er, det, der bare er så dumt ved det der, er, at hvis nu de havde sagt, altså hvis folk er nice, så vil vi også gerne være nice. Ja. Yeah. Så hvis nu de havde sagt, okay, det forstår vi godt, men... Vi vil bare, vi vildt vil gerne herinde og spise, og vi kan bare mærke, at det bliver for meget med menuen. Kan vi gøre et eller andet, så finde ud af, så vi kun kan vælge at la carte. Så mm. vil vi jo gøre alt, hvad vi kunne, for at hjælpe dem og til gode se dem. Men når folk reagerer sådan der, så har man slet lyst til bare at være sådan... Hvad fanden, tror du selv? Ja. Altså, og de, de kommer bare, en bare en nogle før du, de, ja, de kommer vildt ind ad døren en halv time køkkenet lukker. Men det er jo ni, også... Det er ni personer, og har ikke bukket bord. Altså, sådan, det er bare mine mirakler, at der overhovedet var et bord. Altså. Ja. Men det er jo også en kæmpe kunstform at kunne øh, fornærme nogen, uden at ja. de lægger mærke til det. Ja. Øh, og der, det, det er også noget, man virkelig bliver trænet i, efter man har været i branchen i mange år. Det der med okay. at være sådan, ja, men altså, hvis, hvis I ikke kan lide det, så må I jo gerne gå og heller lykke med at finde et andet sted, <laughs> som her, øh, kan tage imod jer og servere mad for jer på det her tidspunkt. Altså, I burde da bare være glade for det, I kunne få. Ja, og man skal også lige huske på, altså, det her, det er ikke uset. De fleste steder har jo en ny ja, ja. valg i forvejen. Og de fleste steder beder om, at du tager det, hvis du over et maks antal. Altså ja, Det er ikke uset. Det er helt normalt. Det, det, er, det, er, det er sådan, så at valg koster penge. Det, det, det, altså. det, det, det, så, det er sådan, det er. Altså, Men også, det, også for lige sådan her, at øh, inkludere gæsterne, som eller øh, dig, som lytter med, som måske ikke har været i branchen, så er grund til, at man laver de her menuer, når det er større øh, selskaber, er fordi, at det ligesom er for at sikre... Øh, restauranten, at de får den bedste oplevelse som overhovedet muligt. Mm -hmm. Så hvis du får en øh, 16-personers spor, som alle sammen gerne vil have øh, 16 forskellige træretters menuer. Det tager 1.000 år. Det tager ja. så lang tid, det tænker jeg ikke, at der er nogen, der er interesseret i. Og øh, sansen for, at der er noget, der går galt med nogle af de 16 forskellige træretters menuer, er øh, 10 ud af 10 sandsynlige. Ja. Um, så det er ligesom derfor man laver de her uh, tastingmenuer eller ser så når I er over 8 pax så skaber den samme menu fordi så er vi sikrer på at I får den bedst mulige aften overhovedet. Så det, det er jo ikke fordi at man prøver som restaurant at være Nej. sådan der øh, vi gider slet ikke gå i møde og Nej. jeg tænker også, eller altså det ved jeg i hvert fald jeg har gjort hvis der lige har været en eller to der har sagt jeg spiser ikke fisk det ved jeg er forretten kan vi lige få to ud af den tastingmenu der lige bliver svampe soppen i stedet for så så mm, ja. we fix. Altså, er altså, super ej, det gør vi, i Jeg vi det. Så tit altså, det gør vi dagligt, og mange gange dagligt. Hvor Men vi går ind og retter på vores menu. Ja, ja. For gæsten. Men det er jo også fordi, at der er jo ret mange gæster, som opfører sig som om, at vi er her for at gøre livet besværligt for dem. Ja. Men sandheden er jo, at alt hvad vi gør, er for at give folk en god oplevelse. Som alle de her systemer, der ligesom er sat i værk, er jo kun for at sørge for, at vi kan eksekvere så smooth en service, som overhovedet muligt. Og ikke for at besværliggøre nogens liv. Altså det er også, jeg kan godt finde på, nogle gange kommer folk med sådan nogle outrageous requests, at jeg simpelthen er sådan, det kommer vi ikke til at gøre, for jeg kan ikke stå inden for det produkt. Det kunne det være for eksempel? Det kunne være nogen, der vil have, jeg ja, har før oplevet ikke lige her, men at folk sådan der, nærmest vil dissekere en ret, og så sammensætte den dele af den på en anden ret. Sådan bygselbøgeragtigt. Ja, lad, os, ja, lad os kalde det en burger, men men ikke en burger. Men hvor ja. folk sådan, du ved vil nærmest ud, plåse, så fisker de lige. Alle ting fra menukortet, de godt vil have, eller, eller hvad ved jeg. Hvor jeg sådan, det kan vi bare. Det produkt kan jeg bare ikke give dig, for det, det er ikke en kvalitet, jeg kan stå inden for. Altså, Hvorfor? Hvorfor kan man ikke det? Ja, vi ikke servere noget hernede, der ikke er lækkert. Altså. Men kan det ikke godt være lækkert, selvom det er opdelt? Det ved jeg sgu ikke rigtig, om jeg synes. Altså det kommer... Jo, opdelt. Jo, jo, men jeg snakker om, at gæster, der simpelthen designer deres egne retter. Det bedste eksempel, jeg har på det der, hvor man vil pick and choose. Det var en, der på... Jeg var inde på en hjælper på en øh, pizzarestaurant. Og øh, der kommer simpelthen en gæst, som hverken spiser gluten eller laktose. Det er en pizzarestaurant. Undskyld mig. Hvad vil du have en skrømme i eller hvad? Fedt, det laver jeg til dig. Med sådan en stor Så i. Ej, Så siger hun kan I ikke bare oven bag nogle grøntsager, og jeg er sådan, <laughs> altså vi har nogle grøntsager, men sådan, for det første, vi skal først til stå forberedt det. det, er en ting, så skal ja. det i oven, altså vi skal også tilberede det, og selvom at vi rent faktisk gik så langt, som at lave det her dig så vil det jo aldrig nogensinde blive en restaurantoplevelse værdigt. Det vil Ej, jo bare være skrald. Det kunne, du kunne gå hjem og købe sådan en øh, foliebakke nede fra Føtex, med sådan noget færdigladet med en krebinet ovenpå, og så gå hjem og spise det i stedet for. Altså, det kunne jo aldrig nogensinde være en restaurantoplevelse Men det, det bliver sådan så noget, noget, hvor du gerne har en grillet iceberg med dress på. Og sådan. <laughs> det skal du bare have, ja. Ja. Og du går også ind til en restaurant, fordi du stoler på deres ekspertiser. M Muligvis, og hvordan, hvordan, måske. Sådan, altså, nu har vi jo vores <laughs> tema og vores cuisine vi primært kører, og det er det, du kommer ind for at smage ja. Ja. Du kommer ikke ja, ja. hen for at smage øh, ja, koreansk. Altså det gør du. Altså du, du kommer ind her for at smage noget andet. Ja, eller sådan så tænker jeg. Øhm, det burde være. Mm. Det, så, min tidsrum tjener, så var det ikke sådan jeg oplevede at det nej, var. Nej, nej. Altså der oplevede jeg klart at folk var sådan. Vi så lige at de lavede mad her, så nu mm. går vi lige ind her en fredag aften, og vi vil gerne have bøfbanæs, og så siger man, men det serverer vi ikke, mm. hvor det sådan. Men fuck, hvor er det dårlig stil? Er jeg ikke ikke serverer det? Ja, fucking dårligt. Ja, og hvor det Sanden, sådan. Men, det skulle jeg have vidst, at du lige kom forbi, og så der var kom to gæster der der ville have bøfbanæs. Nej, <laughs> klart Så hvor det sådan. Er, okay, men Jensens bøfus ligger bare lige ned rundt om hjørnet. Ja. Ja. Høber, ja. Vil jeg bare gå der han var det samme, det vil vi ikke. Var det sådan okay, men altså, <laughs> jeg <lad laughs> har bare ikke spurgt, hvor man kommer. Nej. Jeg har jo lavet en lille lej, Til os, så øh, lad os komme i gang med det. Øh, normalt når jeg laver de her afsnit eller programmer, så øh, Både forinterviewer interviewer, jeg og mine gæster nogle gange kender op allerede på forhånd igennem branchen. Så jeg ved cirka, hvad det vi skal snakke om, jeg har allerede et tema i aften. Det er jo første gang, jeg møder to ud af tre af jer, mm. øhm, så derfor har jeg lige ryddet en lille øh, selskabsleg, og man vil op lommen. Oh. Og øh, i og med, at jeg vidste, at vi sad efter service, så tænkte jeg, hvad er den bedste selskabsleg, jeg kan lave? Det er noget, der nok har noget med druk at gøre, fordi at jeg ved, at når en service er slut, og når den sidste gæst er gået, så drikker man primært. Det gør man. Så øh, jeg har lavet en Jeg har aldrig, men tjener edition. Ja yes. tak. Mm. Æ, så jeg har skrevet en masse Jeg har aldrig ned, øhm, som jeg nok allerede kan afsløre, at øh, mange af dem, jeg har lavet, dem har jeg personligt gjort. Okay. Mm. Det er i hvert fald dem, jeg har skrevet dem ud fra, for jeg, jeg <laughs> håber på, at jeg ikke er den eneste. Så lad os se, om I <laughs> øh, griber mig på den. Jeg, jeg har lavet øh, tre runder af den. Så jeg tænker, at vi bare lige starter med den første runde. Så bare lige for at øhm, skabe stemning, Sætte rammen okay. for, hvad det er, vi skal. Vi, vi er så klare. Æh, ja. I og med, at vi laver et, et lydprogram, så øh, kan man nok ikke rigtig høre, hvis man drikker, som man jo normalt gør. Ikke at det ikke må det. Så hvis I har gjort det, så siger jeg ja tak. Og hvis I ikke har gjort det, så siger I nej tak. Ja tak. Ja tak. Ja tak. <laughs> tak, <Nikita. laughs> øhm, Så lad os starte med første runde her. Jeg har aldrig taget min egen drikkepenge til mig så, selv. Ja, tak. Nej, tak. Nej, tak. Man er vel en i borger? Jeg har ja, både ja. <laughs> taget, men jeg har også givet. Som restaurantchef kunne jeg også finde på, hvis der er en tjener, som har fået mange drikkepenge, eller hvis der har været en aften, hvor der er i et eller andet, så har jeg også kunne finde på at give drikkepenge til dem, altså deres, efter de har fået meget forældrende bror, for eksempel. Jeg har dog kun gjort det en gang, vil jeg lige sige. Jeg, jeg har fået åbenlyst, fået taget min mine drikkepenge fra mig, faktisk. Hvordan tog de, de drikkepenge? Ja. Jamen, jeg var på et tidspunkt, hun i stedet i et hotel, hvor at, øh, et, hende jeg arbejdet under, virkelig, øh, sorry, forfærdelig kvinde. En virkelig forfærdelig, jeg, jeg sagde op, og jeg, de er stadig, bare sådan, jeg kan ikke være her, for jeg kan, jeg kan ikke fordrage hende her. Altså, hun var forfærdelig. Jeg kan ikke holde ud. Jeg kan simpelthen ikke holde, ud. Jeg kan, jeg kan simpelthen holde ud. Men det var ikke bare mig, der ikke kunne holde ud. Vores gæster kunne ikke holde ud. Altså, vores gæster kunne ikke holde ud. Det og det ender skidt. med, at jeg snakker med hende og min chef, som ikke var min restaurantchef, hvor vi også at vi havde problemer, men der ikke er ikke nogen, der gider arbejde for os. Ja. Hvorfor tror du, synes <laughs> Hvorfor tror du? Do the math. Do, Do the, the math. math. Do the math. Og de dage, jeg var der, det var sådan noget der med, at gæsterne kom op personligt til mig og sådan meget i det skjulte, og tog Nej, min hånd, hånd. Ja, ja, og var ja, sådan her, det her, tricket. det er til dig. Det her, det er til dig. Ja. når hun er bare helt så nøje med mig. Og med det samme bare sådan her, den der skal ned i kassen, og jeg så Nej. aldrig et øje af de penge. Nej. Aldrig. Og Nej, gæssene var hver gang gik op til mig personligt, for at afleve dem kun til mig. Men havde du lyst til at tage og penge, så jeg tager dig så? Jeg havde så meget lyst til. Havde du gjort det, hvis hun altså, havde kommet? jeg ja, 100 Var det her præ 100%. mobile pay? For ellers kunne du ja, bare ja, lige have slidtet de, de telefoner. Den de, de, de, de. <løbændalde løbændalde> har jeg lavet mange gange. Okay, lad os se en her. Ja. Uh, jeg har aldrig kysset eller haft sex med en kollega. Oh, yeah, tak. Yeah, tak. Ja tak. Ja, tak. Hvor, jeg har dog aldrig gjort det i de jeg har haft. Faktisk. Mm. Så Også der så pusser hun jeg jeg til nej, gluiden. Gluiden. Ja. Ja. Jeg pusser lige Norea <laughs> ja. Jeg har kun gjort det, når jeg ikke har været lidt. Um, hvad tænker I, egentlig om det Det der med At have noget um, en intim seksuel kontakt Eller romantisk flørt med nogen, man arbejder sammen med Personligt synes jeg jo, at det er en dårlig idé Jeg har gjort det en milliard gange men. Altså, jeg har jo kun gjort det, hvor jeg har været sammen med dem Og så har trækket dem med ind og på den måde... Så har jeg trænget med ind. Okay, det er okay og så har vi så... Okay. Og, så, okay. og, så, og, så wow. og Men fordi jeg lidt havde kontrol, jeg jeg ligesom har trænget med dem med ind hos mig... Hvorfor gør du ikke det? Jeg lidt det upper hand her, ja? så jeg kunne lidt styre, om de fik lov til at blive noget. og så havde vi jo sjov... Men hvorfor trækker du dem med Jeg ved det ikke. Ej, jeg det, synes, var det, det var så mærkeligt. du lige, vi havde sjov intercourse? Yeah, yeah. Så havde vi sjov intercourse. <laughs> okay, og... Hvad <laughs> På det? <arbejdsfest. laughs> men undskyld. Jeg vil da aldrig mit one-night-dag nede på LA-bar klokken B om morgenen. <laughs> jeg ville <laughs> da aldrig været sådan, hey, mangler du et arbejde, fordi vi mangler med ved mig? Altså, det ville <laughs> man da aldrig gøre. Hvorfor gør du det? Nej, ah, det har jeg gjort. Så det er sådan en kigge enemies endelig situation <laughs> Hvorfor? Altså Hvorfor? det er næsten Æ... sådan, det er næsten sådan, altså det gør ikke bare noget. Nej, næsten ja. sådan er det, startede her. Ja. Det bliver, er en lige nu, så er han Det er bare mødt hinanden i byen, og ja. så er jeg, bare, jeg fisker. Jeg fisker tit folk ind i byen, faktisk. Ja. Du står som sådan en pikkere på ældrebar, og så Jeg står, der er døren med korslagte arme, og så mangler du job i restaurationsbranchen. <laughs> kan du sige ja tak til en forandringspræget hverdag? Okay. Du missionerer. Arbejd med... Jeg, jeg missionerer, missioner, inden jeg missionerer. Det er præcis. Mm. Oh, <laughs> ej, den var grum. Oh. Jeg hvor er I mærkeligt, den har jeg <laughs> aldrig hørt før. Jeg er mest forlygtet for steder, hvor jeg har bøllet med mine kollegaer, så er jeg mere sådan der, buha, nu er der ud af noget skidt. Hey, men, men prøv at forestille dig, altså det, det, er, det er jo perfekt, du tjener penge, og du kan stadig formåbe at have lidt ah, ikke sjovt, altså. altså ah, så hvad vil, ah, hvem hvem vil ikke det? Jeg vil ikke, jeg, jeg vil, vil ikke. We, we don't kan. get paid, but we get laid. Så det er det. Preach. Glaffede du lige på mikrofonen. Åh, hvor er We don't get paid, we get laid. Okay. <laughs> <laughs> altså, hvis man kan both, så er det der. Hvis man kan both, ja. Yeah, yeah. yeah, det kan man jo kun. Mm. Vi bliver simpelthen lige nået til at tage... Øh, Fem minutter for lige at, at komme og så over uh, We don't get paid, we get laid. Yeah. <laughs> uh, wow, det var virkelig et, et quote, jeg har fået lyst til at har fået over mit eget Oi. lille uh, lem, kan mærke. Det kan være, hvad kan være, vi skal have det senere. Jeg er sidste sidst det var i byen, så hvorfor det, ikke? Uh, Continue yeah. the streak. Yeah. Det kan vi finde ud af, men uh, jeg tænker på, at, inden vi fortsætter med, uh, jeg har uh, aldrig rundt den, så tænker jeg lige, at så kan jeg jo se, Nikita, du har jo hældt op i de små shotsklass igen. Jeg har gjort det, jeg er bedst til. Så, uh, skål. Uh, tak for en god service. Vi kom hen, ja, der, så vi jo altid j-har, inden vi taler. Okay, j-har. totalt meget løgn men det var meget grinerende. Mm. Mm. <laughs> altså, hvad man kan slippe af stå med. Det føler jeg, vi skal til at begynde på. Godt lige i lige ned der engang. Ja. Det er We. jo et sæt. Jeg har, jeg, jeg, har et virkelig jeg har en spand til at tage med sig. <laughs> okay, Lars, øh, Lars, øh, start kom war. Så så råd os. Lars. <laughs> Lad os fortsætte er, øh, jeg har aldrig okay. runde. Vi, øh, lad os tage runde nummer to. Æ, jeg har prøvet at gøre den sådan der mere og mere specifik. Okay. Så nu har vi bare lige taget det overordnet, som jeg tænker ikke kommer bag på nogen i ja. nu kom, bevæger vi os det lidt mere, mere det. Æ, Jeg har aldrig lavet en bonfire og blevet køkkenet øh, over for gæsterne. Nej, tak. Øh, Ej, du er så heldig. Ja, tak. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg føler sådan... Det, det ligner mig, at jeg har gjort det. Men jeg kan ikke huske, at jeg har gjort det. Jeg kan se på mig nu. Du skriver... Sk altså, du skal bare sige tak. Ja, ja skal, tak. Ønskyld. Ja. Ønskyld, chef. Du skal ja. bare, okay. bare sige tak. Hvis det er tak. Jeg ja. var sådan... Jeg reddede oh, oh, oh, okay. hele min karriere. Hvis ja. var Nogle gange nogle gange kunne jeg godt øh, som tjener blive sådan der, lidt for cocky. Ja. Og så hmm. jeg var sådan der... Jeg behøves ikke at skrive dig ned. Jeg kan det sagtens huske, at I skulle have gået op til computeren... De skulle have tre fisk, to bøf, øh, tre salat, whatever, kommer ned, og så er man sådan, fuck, det var bare ikke det, de skulle have, var det sådan, sorry, det er fredag aften, køkkenet, det er helt fuck derude, ja. sådan der. Men det er også det, jeg synes, det, det er så afgørende. Altså, er du lidt skræmt omkring de andre? Eller er du mere skræmt i din egen situation? Det er sådan hvad er værst her? Og nogle gange har jeg bare været sådan, der måde i køkkenet. Jeg har kraftigt været bange for. Altså, det er sådan tisset i bukserne de der fangkunder der gæster. Lad os lige snakke om det. Altså, jeg hader jo kogge. Altså, jeg hader dem helt oprigtigt. Hvad er jeres forhold til kogge? Det er jo sådan en, keep your friends close and your enemies close. Are you that one? Smart. Very smart. Jeg smyger mig lige ind og får alle frønsegoderne. <laughs> øh, og hvad er altså, det for det nogle frønsegoder, du snakker om lige nu? Ja yeah. no, okay, no, okay, nå, no, yeah, no, no. No, altså Det var andre slags natural, ja. Jo, det Hvad er frønsegoderne? For jeg ved godt, at i restaurationsbranchen, så har man sådan nogle uh, tommelfingerregler. Mm. Og jeg ved, nogle af de tommelfingerregler, uh, som jeg er blevet oplært med i hvert fald, der er altid holdt af gode venner med opvaskeren. Og køkkenet. Mm -hmm. ja. Altså det er dem du mm. først skal ind på, fordi de der tjenerne, dem skal nok blive vennerne også. Fuck dem, og de er og de lever her i to uger, så hej hej hej. Mm. Altså sådan, så hvad er det for nogle frøntilgåder, du har oplevet, at du har fået for, for køkkenet regler eller for køkkenet for ligesom at sådan keep your enemies closer? Mm, jamen det er jo en aktuel ting. At, specielt, hvis man kommer på arbejde med tømmermænd, altså, så er det bare sindssygt dejligt lige at kunne gå ud og være sådan her, ja. vil du ikke please lave noget halloumi til mig? Ja, ja, ja, ja. <laughs> og så er de sådan her, ja. jo, skænderose, ja. så selvfølgelig vil jeg det. Og så lader jeg som om, at jeg lige kan sådan, servicere tilbage. Okay, med men lad nu. mig spørge om noget andet så. Fordi mm. det er virkelig noget mig og mine veninder, vi har snakket meget om på det sidste. Har I, nu, nu sidder vi jo øh, fire, fem kvinder med mig, der sidder yeah. bag kameraet. Øhm, har I spillet på jeres køn eller yeah. seksualitet? Ja, okay. Yeah. Den kom meget hurtigt. Det yeah. it works. Kokke er for det meste simple <fart> Ikke for at yeah. super meget, I am sorry, Girl, yes. yeah. men de er fucking simple væsner <fart> og også meget mere gennem end de tror, altså så havde jeg for eksempel øh, sidste gang jeg var på arbejde, har taget en kjole på øh, uden behov, hvor jeg godt kunne se bagefter, at at der var rimelig meget nippet kontakt Dejligt. med andres øjne, det går også fint nok. Gode tips, mm. whatever. Um, <laughs> oh my God. Men i hvert fald, så alle kokkene var sådan der, din kjole er bare virkelig flot. Ej, Kjolen! Kjolen! Kjole. Er jeg, sådan, yes. jeg er helt sikker på, at vi har sådan en fashion-korrespondence lige nu. Så er det, det mens midt ja. på brystkassen, og var sådan, at din er wow. <laughs> wow. Og så er det jo bare kvæg i den samtale, at man netop skal være sådan, at jeg er bare virkelig sulten. <laughs> <laughs> og den, den, den, den, og den, den virker, bagefter. den virker. Ja, tak. Ej, jeg ja. wow. Og man skal også bare huske på, at altså, vores arbejdstimer, det er bare sådan en sjov limbo af tid. hvor Du kan gå hjem fra selvfølgelig skal du spise for tidligt, eller skal du spise så for sent. Ja. Der er, ikke, der er ikke et godt tidspunkt, hvor du lige kan få maven godt fyldt op til din arbejde. Okay, Bakker. så lad mig spørge mig uh, ja, om den her. Jeg har aldrig uh, strammet mit forklæde helt ind i taljen Og gjort den uh, fisse eller pikkort for at fremhæve min figur. 100! Ikke fisse eller pikkort, men... Øh, egentlig er det jo meningen, at vi skal have den oppe over brystet. Mm -hmm. Men... Men... Nikita banger mig også tid i. når hun ikke kigger, så folder jeg den lige ned. Så... At den i hvert fald kun sådan dækker bottom Haa, så jeg også, det bottom six. Har også spænder den ind? Jo, jo, er, er det en ting, det? vi kan få lov til? Ja, ja det gør du altså, better as der er det. bare. Bedre af for at få det. Er, vi vi, vi det er, er, er brystpigerne her. her. Altså, vi er ikke lide at gå i behov. Vi kommer jo op i udfordrende tøj. Men, det men, men, men der vil jeg så bare lige sige, i det mindste så kommer Rose ikke i både uden behov og gennemsigtigt. Ja, ja, send, der er jo en, en, en dag, hvor jeg sådan, Anna spørger, hey, må jeg, må jeg lige gå ud og tisse? Og jeg er selvfølgelig må du gå ud og tisse. Du skal bare tisse alt det, du vil, så længe du gør det på toilettet. <laughs> Anna, vi har, vi har sådan... Okay, lille forhistorie er, vi har et personale toilet. Det er ret langt væk. Det er sådan en halv dagsrejse væk fra restauranten. Så ja. derfor så har jeg besluttet øh, i mit ene lille ene hernede på restauranten, at man må godt tisse på gæstetoilettet. Så tager man sit forstykke eller forklæde af ind i baren, og så går man så anonymt, som man kan ud på toilettet og tisser. <laughs> Anna står ind i barnen og spørger, om hun må tisse, jeg siger til, hvilket det. Hun begynder at tage sin jakke på ud over forstykket og jeg er sådan, hvad laver du? Mens hun, sådan, hun har taget jakken på og lyner den, begynder at tage den der nakkestroppen over hovedet, og jeg er sådan, Anna, hvad du laver? Og hun er sådan, men det er jo fordi, min skjorte er gennemsigtig. Det viser sig så, at hun har en fuldstændig, altså sådan der, ikke bare, er, altså, ikke så sådan du, sheer, men sådan der legit, det er, fuldkommen gennemsigt. Der er ikke noget, der er der er ikke noget for det. Der er bare det, patter, og det, og det, og det, og det, der er bare, bare patter, udover det hele, De, og forestyke ja, <laughs> Det er blækkende lygter her, kan jeg godt sige, Det er blækkende lygter ja. her, totalt, kom og puste det ikke og, og det værste, <laughs> jeg kan også, jeg, jeg har fået kommentarer på den, og det er min øgningsarbejdsblues Jeg elsker den, den sidder <laughs> Men den var, så godt, den <laughs> er så rar at arbejde jeg kan svede, uden du kan have nogen afmærke Men hvorfor altså, får du flere til til den, eller hvorfor elsker jeg du jeg den? Det Den var god op på Ja. Hvad er det du elsker ved den er? Den er bare, den er rar. Den, den sidder ikke for stram, men den sidder stram. Brøsterne, de hopper ikke op og ned, de sidder der. De sidder mm. der. De mops. Mm. Igen, men mm. ligesamme jeg forklarer på <laughs> det lige dækker ned, så ved de godt, at der er frekkede der de er det <laughs> under det. der. Gæsterne, de ved det godt. det. De ved det godt. Det ligger lige under det. Op, det Der er, det er ikke meget noget tidspunkt. Ja. Der er nogen der kan se, at jeg har det varmt. Nej. For der er ikke noget stof, der kan suge mit fedre. Der er ikke noget stof, der kan suge mit fedre. bare ud og ned på folk. Jeg har aldrig krasset gammel madrester af noget rent til vise, inden jeg gav det videre til gæsterne. Uh, ja, tak. ja tak. Det har vi, har ja, vi alle mere gjort. det. Jeg gjorde det, det altså tidligere. Gjorde. I dag? Ja. Men, altså, Men det, ikke, var, ikke det er krasset slemt. af. Altså mere sådan, okay, der var bare lige var cool. et sesamfrø, hvor jeg sådan, kunne lige swoop <laughs> ja. det af med mine fingre. Eller og, et og, lille det, og, og det sker også tit, yeah. hvor man opdager det i det, det lige har været til vask ja. Og vi kan se, der er også ofte når du tager servicen ud, og lige skal ikke på plads. Altså ser lige, der er en lille, ja. lille stum, og det er ikke tørret ind nu. Du, det er problematisk, hvis det tørrer ind, og virkelig sidder der, ja. og de laver så et Så afmærk. kan man lige spytte lidt på den. Ja. ja. <laughs> så kommer der virkelig sådan, aahhh! spytter øh. du på noget service ind, nu giver jeg dig skidt det var en joke, er det? Nå, okay. Eller er det det? Eller? Ja. Nej, okay. Sådan, for lige at øh, tage lytteren med måske, det er, at øh, når man, man laver så en... I opvaskning, så laver man en kæmpe bakke med en masse ja. Så skyller man det lige hurtigt af, ikke at man opvaskeren gør det, for jeg gør det ikke. Du mener bestik nu, øh, Ja, bestik. Ja. Mm. Øhm, så skyller man det hurtigt af, så når det er gennem en opvaskemaskine, der kører på sådan noget, der 95 grader, giver det en kogevask på 30 sekunder. En kogevaske? Øh, ja, hvad kalder man det? <laughs> jeg, ja, det er det, det, det øh, Ja, det er passende. Mm. Øhm, og der er nogle gange, hvis man har fået f.eks. en risotto med spinat, så kan der godt sidde et lille spinat i den der gaffel, som så er blevet størknet, på den gaffel, ja. men teknisk set så er gaflen jo ren. Ja, Og ja. så når man så skal give også. det til gæsterne, ja. så tager så man lige, man lige nejret, ja. ja, ja. Lige nu kommer der lige endnu en lidt, en lidt ulækker side info uh. til folket her, som jeg tænker folk, der ikke har arbejdet i restaurantsbranchen nok ikke er klar over. Men opvaskemaskinerne på restauranterne kører jo med det samme vand. En... Igen. Ej, det er så varmt, man... med mindre man selvfølgelig skifter det. Og det er jo både i glas. glas... i glasopvaskeren og i opvaskemaskinen ude i køkkenet. Det er jo også derfor, man bruger enormt meget energi på at skylde tingene ret. Altså, ret ren, inden man sætter det ind, fordi den ligesom ja. kører med det samme vand igen og igen og igen, indtil du selv skifter den. Så for eksempel i glasopvaskeren, der er det jo meget sådan, man skal faktisk være virkelig opspurgt for alting ud af for ellers så lever du bare te ind i den der opvasker. <laughs> så er der te eller citron, var myndet eller hvad der nu er, Men, i men prøv lige at overveje det, at ja. som gæst, at når du kører en, nu er mm. I jo en, en, en, aft, en aftenrestaurant, så ved tid er det, I åbner? Halv seks, jeg elsker, at de sådan der halv seks. jeg ja. lige i tvivl om selv. Hals Hals Hals Hals er halv seks, ja, så det. løber jeg i køkkenet klokken 10, så måske ja. til klokken 11 sidder ja. folk og spiser. Æ, det er et ret langt timeinterval. Det kan ja. jeg ikke regne ud hovedet, ja, ja. hvor lang tid det er. Men det er et ret langt timeinterval, hvor at vandet i en opvaskemaskine på intet tidspunkt bliver skiftet ud. Ej, og det gør det bare, så prøv at overveje, hvis man er så privilegeret. Men det bliver kogt jo. Ja, men, men, men prøv at overveje, når du er så privilegeret, at du har en der derhjemme og hvor, altså, hvor tit du bruger den i forhold til, hvor tit du føler afspænding selv, der der der der er kæmpe dunke her, jo, med afspænding og Ja, men igen, jeg synes fandme tit, når jeg laver labestik på de bordere, at jeg lige måtte lave en ris ris ris ris Lige have en lang nej på dine finger, Lange nej. Af praktiske årsager. Yeah, yeah. Ligesom vi <laughs> har kuse udlugnet, af en, ikke? Er udelukkende praktiske årsager, så <laughs> man lige kunne sige, sådan, nej, Christus høj. Også fordi, når man skulle dække nogle bord op i første side og andet side, som er det travleste tidspunkt på en løbet af en aften i siden en weekend, så er det sådan, at jeg har ikke tid til at sende det her til gennemsyn i Og Også fordi, nu er, <laughs> nu, nu er det brændt fast, ej. så det kommer ikke til at blive fjernet. Fordi og det kommer til at være et problem igen om en halv time. Fordi ja. ikke bare med, at vi har first seat og and seat, men også under, når vi har vores gæster kører, så skifter vi også deres vis. Mm -hmm. Og selv der, så meget har vi heller ikke. igen. Der må altså, jeg det, så også komme til at kende sig og sige, at jeg har tabt bestik på gulvet. Og jeg <laughs> lige på like, I, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Har jeg <laughs> ved <have, jeg> <laughs> godt, have, at I det er have cutlery, blasphemy, men altså jeg det har jeg, gjort det. Every time, every time. I did it every time. Den det også, jeg, jeg har gæster, der det er ikke engang ham det. Gæster? Ja, hvis de selv gjorde at det, var sådan, hey, skal ikke komme nyt. Og de var sådan, ej, nej, hold dig væk. Nå, hold dig væk. Stay away, you stay foul demon. Away. I don't like you. Jeg, no, gav, no. jeg gav dem bare aldrig de mulighed. Jeg var bare sådan, nok, det var der ingen, der så op. Så, -du. Det var godt nok, at det var. Ups, ups, ups. sådan og sådan der, så bliver det ikke anderledes. Ej, øhm. ej var ulækkert. Ja, det er da fucking ulækkert, var ikke herneden, tak, ja. Det var nej, det var jeg selvfølgelig ikke i det er klart. Øhm, jeg har aldrig fået øh, flashbacks øh, efterfølgende fra ting jeg glemte til diverse bøger. Oh, ja, det har Og vi jo faktisk det lige øh, snakket om. Øh, snakker øh. om Instagram Reel? Ja, snakker om Instagram Reel. At ja, det er. Øh, an... nej? Hvad er det? Ja, men jeg ved ikke helt, om det helt er det, du mener, Anne. Du spørger spørge jeg ikke, men at, at jeg, efter service har været sådan der, wow, jeg det glæder det. Jeg ved at nogle gange, um, jeg arbejder på sådan en helt klassisk uh, familiekoncern. Uh, nu nævner jeg jo ikke navnet, men folk ved helt sikkert godt, hvad det er for et sted. <laughs> og um, der var vi sindssygt presset, og det var sådan med, at jeg nogle gange kunne komme hjem fra en service efter sådan en 12-timers vagt. Og så kunne jeg vågne om natten og være sådan der, fuck, det er om ketchup. Okay. <laughs> <laughs> så altså, kom det på den måde ja. eller Ej, det har jeg ikke. jeg har prøvet det under service det har jeg, og jeg stod ved vasen. Fuck, de spøger om det. Men ja. har jeg aldrig oplevet at det var et flashback eller sådan hvor jeg man var har. sådan at, gud, de bed om vand med brus og så gav dem postevand, de sagde alt sådan noget Så det var mere en adfærd. Jamen gud, hvor er vel så jeg bliver mere sådan der gud for forsage, jeg ikke nå det der pinligt for både jer ja. og mig nu. Men det ser jeg så sent som dag til en af mine brødre. Jeg hurtigt lige var ned med. Var snak, jeg siger bare sig det. Yes, men jeg vil sick. heller aldrig, altså sådan, men det ved jeg heller ikke om fordi jeg er, er faret i branchen. Men når jeg er ude og spiser nu, så hvis jeg får noget forkert eller noget, der ikke smærer godt eller et eller andet, jeg siger aldrig noget. Og mm. så altså er jeg bare sådan der, you do great boog. Yeah. Og der, så er bare sådan en mm. Sweet I'm Ruting for ide. Ja. Altså sådan det er virkelig sådan. Øh, <laughs> men der er jo også forskel på, hvor hensigtsmæssigt det er. Altså jeg havde da et bor i dag, som først efter, altså først, og jeg det. Serveret desserten fortalte mig, at de ikke forstod dansk. Ej, hvor pigtigt. Og jeg havde med alle retter. Det vil sige, snacks, starters, Hvorfor? hovedret, drikkevarer. Hvorfor siger man ikke noget? Alting. Ja. Men, men undskyld, kunne du ikke se det på dem? Eller sad de bare sådan, at, Nå, de sad bare. Men, og men vi lige, har bare, altså genser, selv danske ja. dansk gæster, sige. er også bare nogle gange Igen, den der gæst, der bare gider have, at vi skal være der. Ja. De bare sådan, mm -mm, tak. Mm -mm. Eller bare sådan, ja. Hvordan skulle jeg vide det? Og så var jeg sådan, why didn't you tell me? Så ja. jeg var jeg sådan, Nå, men, du var bare lige så godt i gang. <laughs> ja, men, men I forstår jo ikke. Dog. Men det er net, altså, det er ikke. Det er ikke lige så slemt. Men det er, når folk også netop ikke altså, man står og præsenterer, eller snakker til nogen, og de så venter til, man er helt færdig med at sige, kan I duet en English please? Om man er sådan lidt, Kunne lidt kontraktiv have sagt det der og yeah. at snakke, bare sige, "Åh, oh, stop stop. Jeg forstår ikke hvordan. Man drikker det er, fordi folk bliver for høflige fordi nogle gange jo, ah, man tænker det er man sikkert. er under roll. Ja, jeg lige lige er præcis inden så. Inden. Jeg vil ikke afbryde dig. Jeg, jeg vil faktisk hellere have at de siger det. Jeg, jeg føler ja. faktisk det er mere noget end efterfølgende. for jeg føler at jeg ikke jeg har haft muligheden for at give et godt indtryk. Jeg føler ikke jeg har haft muligheden for at gøre mit job hvis. Nej man er damptrumleten. Udsat at altså, du synes det bliver pinligt for dig. Nej der er ikke pinligt for mig det det bare sådan igen Why didn't you tell me det er bare fjollet. Det er fjollet, det er dumt, du ved sådan... Det, og det er jo en del af servicen, det er, at vi hurtigt går ned og at forklare det fint. Ja, giver den der ekstra opmærksomhed til vores gæster. Og yeah. så har vi, vi har haft... Altså, det alt har været spildt arbejde. Altså, ja, det er, det er basically vores arbejde, at du har prøvet at give den ekstra service med at forklare, hvad det er, og prøve at se med lidt ind. Og det eneste, du får tilbage, det var sådan... Hmm, hvor potentielt så kunne vi have fået en bedre søgning, hvis vi snakkede fucking samme sprog, altså, mm. sådan. Ja. Um, jeg vil gerne lige um, slutte af på min, jeg har aldrig runde. Ja. Mm. Jeg vil sige, at jeg har lavet fire gange så mange flere, vi har været igennem. Mm -hmm. um, så det kan være, at det her, der kalder på en par to eller et eller andet. Fordi at, <laughs> uh, jeg synes virkelig, at jeg havde fundet mange god det må jeg bare sige. <laughs> um, men det er... Uh, jeg har lavet et par afsnit, hvor jeg har fået nogle uh, madenmælder ind til at snakke omkring, hvad, hvad der gør, en tjener dårlig, eller hvad de ikke bryder sig om som gæster. Mm. Og der, der er en diskussion, der er startet sig. Og jeg har lavet to afsind, hvor der var to madanmeldere, der mente det ene, og to madanmeldere, der mente det andet. Mm. Så nu sidder vi jo øh, tre tjener, en pensioneret. Så nu ja. kan <laughs> jeg godt lige tænke mig at høre jer, ja. hvad I tænker om det her. Jeg har aldrig krammet eller rørt mine gæster. Ja tak. Ja tak. Ja tak. Jeg vil sige, jeg har aldrig krammet en gæst, mindre de har taget det mm. initiative ja, ja, til at it. Det er mere omvendt. Det er mere oftest <coughs> gæsten, der har lyst til at berøre os. Og så tager man imod. Danmark. Så det er oftest, at det er mere gæsten, der berører os. Indormit. ikke ikke på sin en klam måde, men, men jeg også har... Også nogle gange på en klam måde. også nogle gange på en, på en, klamp, en klam ja. måde, men, men jeg ligger aldrig op til den der, hey, hvad så krammer du, der. Men er det så ikke man bare lader være med at røre ved folk, hvis det netop kan være grænseoverskridende som du siger, Rose? Altså sådan, jo, øh. men det kommer bare sindssygt meget an på situationen. Altså men er det, er det så ikke nemmere at sætte en grænse, i stedet for at, sådan, at lege med de grænser? Men der vil jeg altid sætte... Altså, der er altid den der øh, klamfyr som har fået lidt for mange... Ja. Uh, old Fashioned, eller Negronis, hvis han mm -hmm. virkelig lige skal være fancy den aften. Og uh, når man spørger ham, om han mangler noget, så siger han, det skulle da lige være dit nummer, hvis det skulle være oh, det yeah. uh, Og som godt kunne finde på at give en lidt smæk i røven, når man går yeah. forbi. Det er jo en helt anden form for berøring, ja. og der vil man altid Havde sætte grænsen. Øh, og sige det jeg er på arbejde eller sådan du du har ikke ja, det er ikke men, en del af vores på service arbejde. Altså sådan tak men har dig, du tak. har ikke ret til at berøre mig men jeg kunne da godt finde på hvis jeg virkelig havde Okay, vent, jeg bliver nødt til at backtrack, fordi jeg har også bollet med en gæst før. Altså ikke mens jeg bare på arbejde, men sådan... <laughs> bare, så nej, det er bare lige en, jeg siger bare. Ik, ikke mens jeg bare på arbejde, men mødt... E altså sådan, du We ved. don't get paid, we get, we paid. get laid. Ja, jeg, jeg, har en, jeg har også en god historie. Med sådan, <laughs> det, sådan. Ej, det bliver så meget titlet på det her program. We don't get paid, we get paid! Det er mottoet, do for the plot. Altså, <laughs> <laughs> altså ja... Ja, ja. <laughs> men så er det jo noget andet er det, er det ønsket berøring Altså vil man have det Eller er det ja. Puh du skal ikke Men det er jo ligesom høre. Jeg har hørt Hvad foregår der derude lige nu ja, der er men nogen, der øh, står derude. Det er dem der var her tid Jeg har hørt en gang øh, Jeg har hørt en gang en sige Og det var øh, en mand Hvilket gjorde det endnu klammer. Øh, men han var sådan der Det er jo kun me den når det er en grim mand <laughs> <Yes> ja, det gider mig bare ikke at høre på Nej, hvad? Det er kun misø, når det er en grim mad Det er jo Hvad? Hvad? Jeg er blevet fuldt, undskyld, undskyld, undskyld Det er kun når det er en grim mad Nej, nej, nej Stop En grim Mand, Backtrack Det er kun blevet misø, når det er en grim mand siger Dune Kitte Nej, nej, nej, nej Nej, ikke mig En gammel restaurantchef-kollega Som oh. oh. mm. er en mand selv Lidt til at fat, det gør sin egen opførs, opførsel, tror jeg. Men, oh. øh, men ja, nej, jeg, altså, jeg kan da også godt finde på at røre ved gæster, men det er jo ikke, jeg vil aldrig nogen gøre det med nogen, hvor jeg ikke følte, at jeg havde en, øh, en pingpong. Eller de eller nærmest har gjort, uh, gjort det for ensam. Eller en connection, altså, ja. Men jeg, tror, undskyld, jeg tror ikke, man rører <coughs> så meget, faktisk. Jeg ikke, tror man, altså, men det er ikke, vi, Når vi snakker rør, snakker jeg ikke bare lige på numsen, fordi det jo heller ikke. At være altså det kan være så meget som men det hvordan, her, eller... Men hvordan ender man med at bolde en gæst? Det bliver simpelthen, så mm -hmm. tager oh man igennem. Ja. Vil du starte, så yeah, kan så jeg gå efter. Ja, oh. Uh. Jeg, altså, jeg har både arbejdet rigtig meget i så nattelivet, og jeg har været rigtig meget selskabstjenere. Og selskabstjenere, det er medkævet for hookups med gæster. fordi at man, er det, det det? er fordi, at man typisk er sådan lidt freelance-ish. Ja, yeah. Og folk er generelt sådan rimelig liderlige til bryllupper, hvis de ikke er der med en Er det ikke bare, fordi de er desperate, så? Jo, hvad? altså. Okay, men nej, nej, nej, nej, nej. Rosa, jeg skal lige have med, så der ja. den gæst, du har bollet, kan du ikke prøve at... H hvordan ender I der? <laughs> Ej, the silence is loud. The silence <laughs> is loud. <laughs> hvordan vi ender der? <laughs> ja. Var det lidt for meget rødvin i glasset? Var, var det, fordi han var skaldet? Øh, altså, hvor er <trykker> han vidt krammede han, service? Altså, der efter sådan Prøv at tage... Os... Eller mig. Også jeg. Sådan, og jeg bliver lige nødt til sådan at forstå det her. Fordi at, jeg har godt hørt rygter omkring det, der, man sammen med gæsterne. Personligt har jeg aldrig prøvet det, for jeg har altid undret mig over, hvordan man ender der. Ja. Mm. Men altså det har specifikt for mig... De, de gange, hvor jeg har hukket op med en gæst, har det typisk været, når jeg har været selskabstjener til et bryllup. Og så har det faktisk, øh, sådan statistisk set, været øh, en best man, som ikke har haft en plus one med. Ej, hvor nul. Og fældig, så har det, det, det bare det blot... Det er, det er godt plot. Også fordi, at når man er selskabstjenere, så er der det. også en helt anden jargon, hvor man virkelig sådan kan hygge sig, og folk drikker sig pissefulde. Og, øh, Men det er også bare en som setting, hvor du ved, at folk er kommet for at hygge sig. Ja, ja, præcis. Og jeg skal aldrig se dem igen. Og de ved også, at de aldrig skal de, se mig igen. Og de vil igen, godt så det have, at du lige er ja. altså sådan der, en del af deres selskab. Altså de vil, de vil gerne gerne have det. Og, og, og uh, The end. best man skal typisk arrangere enslag. Og hvis man så har en god jargon med ham, så vælger han en som sin udvalgte til at hjælpe ham med at arrangere det her secret inds. Du ved, så skal jeg komme ind med en ølbongen til ham og den anden bedst man, som står og skal holde en tale, eller så skal jeg... Sagde du lige øl Altså, det, det, det sidste bryllup, jeg var til, hvor at jeg endte med at uh, bolle med the best man. The best man. Ja. And he was the best man. He was the best man. Eller, nej, altså egentlig ikke. Nej, det sådan var dårligt. Eller? For, for historiens skyld kan vi godt sige, at han var det. Men der um, før, altså, da vi havde hmm. serveret hovedretten, så sad de og havde puttet sovs Thrust. som fartstriber over kinderne. Nej! Æ, de sad jeg og kastede havde. kød på hinanden. Sådan på tværs Stop. af de runde bordere. Før klokken var 12, Må der jeg lå spørg, bruden... Hvilken del af Danmark er vi her? Vi er ikke oh. Men de var nordmænd. No shade. Oh, okay. Æ, bruden <laughs> lå up. på toilettet. Only love. Med bræk, ned af sin brodekjul og var Stop. gået død på toilettbrættet. Stop! Gommen! Nej, det bliver endnu værre. Han var inde på dansegulvet. Vi ved lige præcis, hvad for en type mand det her er. Han havde ikke nogen bukser på. Han havde buksershorts på. Ej. Han havde slipset bundet rundt om hovedet. Han havde tisset ned ad benet. Nej, nej. Jo, og han dansede til Kylie Minogue. Alene ind i dansegulvet. Hvilken sang, hvilken sang med Kylie Minogue? Hvad har de taget? Øhm, okay... Can't get you out of my head? Ja, okay. præcis. Hvordan har du... Hvordan, can't get har du, get yeah. <tryk> hvordan, har du ting? jeg skal bolle med ind i det her selskab? Jamen, han lige var, lige var jo den, der var det. mindst fuld, no. tror jeg, måske. Okay. Og så kunne vi bonde over 30, så no. alle de andre var. No. No. Og da så, man var selskabstjenere på den måde, så var man der både til opsætning af eventet, til afvikling af middagen, som bartender i barn, og så også til afslutningen af festen. Så på den måde fik man en meget sådan helt støbt forløb, og mm. der er best så typisk med i forberedelserne, så det er prime Forspillet connection time, ja. Ja. Ja. virkelig sjovt faktisk. Okay. Ja. Men, må, må jeg spørge om noget faktisk? Ja, det må du. Hvor gør I det? Altså fordi, på <laughs> for, for mig havde det krig. Jeg vil godt kunne have bolle, med på Det var ikke min løbet, vel? Altså men jeg, løbet, jeg, løbet, jeg har løbet. jo ikke, jeg min, spørgsmål jo. Har, min spørgsmål har, min spørgsmål er hvor skulle jeg gøre det med Nej, så men, okay, skal? Men, <laughs> men, os... Jeg kan jeg skal ikke tage dig med, at jeg på mit arbejdsdag. Altså. Lad os lige på ting på plads. Jeg har plads. Okay, jamen, to timer. Jeg har aldrig fået løn Sige, for at bolle. det <laughs> oh Nej. men altså, den, den men er det, det, så... det, det har jeg jo ikke. Det, hun siger, at hun har ikke bollet, mens hun var på arbejde. Okay. Nej. Så rolig nu. Okay. Altså, jeg, jeg har minklet nu. på arbejde. Jeg har minklet. Jeg har minklet. <tryk> ja. Og så bare sikret relation til senere. Årh, ja. ah, det giver bedre. No. no more loneliness. No. Nå. Jeg ja. tror, vi snakker inden for samme forsøg. Altså, jeg brød der ikke min cigaretpause på lige at smutte ud med basmagen på toilettet eller sådan, come on. Altså, så får man aldrig bare Jeg gider, om jeg gider at bruge fem minutter på veje ude på toilettet, kammeraten. Fy for helvede, jeg skulle have da røget. Jeg skal røget nu. Spise ja, ja, ja, ja. røget. Okay, jeg, jeg låde jo, øh, det, det <laughs> øh, jo i min intro, at øh, vi både skulle snakke om øh, aftenservice, og vi skulle lave en jeg har aldrig øh, runde. Og øh, så sagde jeg jo også, at vi skulle snakke om, hvad vi havde allermest for det sted i øh, arbejdet, mm. som jo også her vi sidder i dag. Og øh, der er jo kommet frem, Nikita, som ja. er en ud af tre af de gæster, ja. vi eller 103, eller 104... wo Wow. Mm. wow. <laughs> en af de mennesker, vi sidder og snakker sammen med, med i dag, uh, du er jo faktisk manager, men jeg det er tænker lige, at det er lidt spændende lige at høre ja. sådan, hvad det værste ved stod og Bare lige for at redde de to tjenere, der sidder her. Jeg ja. tænker både indretningsmæssigt, sådan, hvad er et dumme skridt, jeg tænker menymæssigt, jeg tænker også personale, altså uden at de sidder og tænker, han var dum, hun var råden mm. et eller andet. Altså sådan... Det, det kan være alt. Hvad er det værste ved det her sted? Jeg stedet? indskyder lidt hurtigt noget. Og det er... This is a safe space. <laughs> jo, men det er jo også... Ja, det jo, er helt det helt jo paradoksalt, fordi vi er begge to... En anden ja, ja. ja, ja, præcis. Altså, det, er jo, det er jo svært at sige, at altså, der er mange linjer, der ligesom bliver krosset. Ja. Krosset, ja. krydset. Ja. Vi er begge, begge to friends siger, with siger, the, the Sige, okay. hvad vi synes mest, så, så må vi jo fikse det. Vil du starte? Ja, men altså... Der er jo... The obvious problem med den her restaurant, at den en maratonbane, ikke? Den er ligesom track, track. lang og tynd. Jeg ja, så for at tage lytteren igennem, hvordan der der vi sidder henne. Ja, ja, vi, bare... vi, vi sidder i oppe barområdet, hvor det ligesom er ligesom der, alt det sjove sker. <laughs> der var det bedste med her, ja. Det ligner et el. Det er langt Det er rigtigt, det er langt Så er der en frontsektion med et køkken i midten, og så er der en bagsektion, hvor toilettet er nede. Men så er det hele spredt ud, og det her er noget af det eneste emotion jeg får, men det er også effektivt, mm -hmm. fordi man går frem og tilbage hver dag. Ej, jeg tog så meget lang lang på, efter jeg stoppede som tjener, fordi jeg stoppede med at gå frem og tilbage hele tiden. Yep. Oh, det er en anden snak. Hmm. Det er en lang gang med et børn. Okay, så side. hvordan altså, roser vi os hvis... lidt nu, hvor vi sidder? Ikke? Altså det er meget sikkert nu. Ja, jeg um, kan gå på jagt ud i Storkøbenhavn ja, og finde nogle andre I eller. Ja, det en Uh, men hvis du som tjener skulle have en optimal uh, marathon i løbet af en arbejdsvist, hvordan skulle restauranten så se ud? Så lige nu arbejder vi med el, så hvis vi skulle finde... Okay, jeg tænker noget hessesko. Hestesko? Ja. Hvorfor? Hestesko. fordi at så vil man ligesom aerodynamisk kunne komme rundt om det hele. Og det skulle være hessesko, hvor der var plads på begge sider af bordet. Hvor for eksempel lige nu, hvis vi har større paks, altså så der sidder sådan et langt bord... Så kan man fysisk ikke nå øh, tallerkenerne på den anden side, men uden jeg, at stikke armehulen i Men jeg tænker, hvis man, har, hvis man har hestesko, mm -hmm. så er der langt fra den ene ende til jeg den anden, tænker, fordi jeg. du ah, okay, men hestesko med gennemgang på midten måske. Så et O. Ja. <laughs> Eller måske endda et Ø. Ja, Ø, Ø, Ø, ja. Ø, Ø, Ø, Ø, jeg ø, ø, ø, Ø, Ø, Ø, Ø, Ø, ø en rektangel ja, en rektangel med en Hvorfor stor fed bedre? bar lige i midten. Ja. Yeah. Jo, oh, for så yeah. kan man se alt. Og der det, er det at sige, så er det den det. restaurant har jeg har arbejdet på, og det er den bedst udformede ja. restaurant jeg nogensinde har arbejdet på. Fantastisk ja. fabelagtigt. Det, og det er faktisk en det, fordi, fordi de mest lukkede med flest lukkede vinkler er faktisk det værste. Ja. De restauranter, de steder hvor der har været mest åben har faktisk været de nemmeste. Ja. Fordi her godt altså, det bare altså, det, det, det er har... meget intim, fordi at, at, at ja. altså, de, vi kan sige jer, i kan se os, Gæsterne er faktisk ligeglade med os. Men vi er ikke ligeglade med gæsterne. Men, og vi vil øh, godt kunne se dem. Altså, okay, så yeah. Rose, du siger at det værste, det er øh, buksted, restauranten er formet efter. Niki, hvad vil du sige, der er det værste ved den her restaurant? Oh my god. Du må kun nævne øh, Hvor starter man henne? Øh, ja, der er så ja, mange <laughs> ting. Øh, fy forn. Okay, okay. Må jeg lige tænke? Må jeg lige tænke? Tænk, jeg, tænk. jeg tænker lige hurtigt. Ja, jeg har to ting. Må jeg, må jeg, må jeg to ting. Kom med to ting. Kom to. Eller kunne være bedre, hvis der var mere bredt. Mm. Den, altså, den er for smalt. Der, der, der er så mange gange, hvor vi er ved at snuble over gæsters fødder og jakker, når vi True. går igennem. Mm. Fordi at ikke nok med, altså det er nok, man gider ikke sidde helt ind, vi bor altid, men de sætter sig altså nogle gange sådan virkelig langt ud, hvor man var sådan, jeg kan rigtig ikke komme forbi her, udover hvis jeg har suget ja. maven ind. Og går og så bliver og de, de altid sure, store, og man støder ind i den hvor det sådan er sådan her, ja, men du bruger ja. også tre kvadratmeter på at sidde det. Er det. Og jeg ved godt, det er en smal restaurant, men, men ja. Og hvad var den, den anden ting? Planterne kan godt være lidt af det, jeg nogle gange. Oh, hvorfor, ja, hvorfor, ja, jeg de, de er så flotte, Lekita. De er så flotte. De er så flotte. De hænger altså, Det er jo ikke min personlige planter, jeg skal lave i noget. Nej, men, men okay, nu ved jeg ikke. Altså, men her De angriber. nu har jeg bare, altså, men, det, men igen, der er også på, hvordan gæsterne sidder, fordi hvis <laughs> gæsterne sidder langt ude, lige præcis her hvor vi sidder og lige bordet der hvor vi kalder for nummer to bordet. De har bare en stand til at sætte sig helt op på planterne. Hvilket er fair nok, for de bliver ikke sådan noget over det, for de har alligevel de der 5 cm 5 Men hvad er så det problem med det? Jeg har min, min, min arm er tykkere end 5 cm. Nå, no, okay. Og altså, det er mm. den afstand, gæsterne sidder mm. fra den plante. Altså jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke en stankkebed her. No, no, no. I need my place. Så kom det ud. Så <laughs> ja. kom det ud. <laughs> <laughs> Svisken på Æ, Men det det, jeg regner med. Jeg skal igennem. Okay. Du synes det svært, hvad tror du, jeg har det? Mm. I'm, I'm, let's not get into that. <laughs> <laughs> Øhm... Um, så den kan vi ja. tage op til næste personalemåde. Det vil jeg gøre. Ja. Her. Så vi har efterladet dramaet, jeg har startet ja. her, og så skrevet ud. Okay. Um, men um jeg vil sige til dig, der har med, så du øh, lyttede til programmet, når den sidste gæste er gået. Mit navn, det er øh, Anne Lund, og husk, at du kan lytte med hver øh, onsdag, hvor der kommer et nyt afsnit. Og øh, så vil jeg sige tusind, tusind tak til øh, Anna, Nikita og Rose for at være med i øh, dagens program, og for at holde jer vågne med mig, efter så en klokken er lige nu blevet snart halv tre, simpelthen. Okay. En halv tre? Nej, det er kvart over to. Og okay. det de skal der i så Så lad være med at ødelægge min moment. Det hvor jeg I hvert fald jeg vil jeg sige tusind tak, fordi jeg har lyst til at være med. Jeg synes, det var så grinerende. Jeg synes virkelig, det var sjovt. Altså, så nice. Det kan de to. godt... Uh, for mig synes jeg lidt, det kalder på en par to på et eller andet yeah. tidspunkt. Yeah, Og så nåede vi jo ikke igennem alle mine... Jeg har aldrig spørgsmål, som jeg virkelig har gjort mig umage med i dag. Ja. Um, men vi har bare køre, at jeg har aldrig afsluttet. Yeah. Det, jeg jeg føler, ja. at vi, vi er nogle juicy piger. Åh! Vi er nogle juicy piger. I hvert fald, du har lyttet her når det sidste, så gået. Mit navn er Lund. Pludselig kan jeg huske det mad hver onsdag. Jeg er blevet tak fordi du og, og, øh, Jeg håber ses, øh, ikke, min æg skal det øh. øh. <laughs> Skål. Skål. Skål lige så rigtig, så rigtig, <lind>, rigtig blink, blink, der. Det er blink, rigtig rigtig tjener-dring, det her. Halv spyt, halv øl. Oh my god. <laughs>